قرآن مخترمور دن کو مولانا مبتی سراجدین سے دا دور ہے تفسير قرآن چھ پچاک بارہ آتان شروع شوئی دا او پر ستر ایک ننان میں باندی سر طرح سے دلی دا جدید ملائی دو پا تیسا تی اشاری تو اید سنت کے سات اینڈ شیلیز مرکل دکان نمبر تیس عبدالرحمت لازان از دی میچوک جنگیرار اور سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبایل نمبر زیوت انسا ایک ستاواندس ایک ستاواندس روایت دامر ابن الله سو سمید رسول الله صلی اللہ علیہ السلام یاقولو ما من قوم یزرو فی مریبا الا خضوب سنه قوم یا قوم که جسود را گلی نپاقی بانی با قادسالی رازی دالله طرفا یوشتم روایت دا بوهر رز اللانو چا غشپیزو بوترم نماولی دل اولا فاتح تو علا قومن زرعالم پی اقوم بانی بوتون اوم کل بیوت چه داغی خیٹی لکا دی کورو ندی فی هل حیات آغی کی ماران پا گرزی ترامین خارج ان بوتون اوم نه باغن داغی خیٹ اخکاری دی دا چه قل تو یا جبرائیل منحاولا مای و د دا گڑ گڑ کورو ندخیٹو ندجور شوی دی ماران و خاماران پکی گردی در صوب دی قالا هاولای ها اقلت ریبا داغ خلق دی چه صودی خورب پا دنیا نکی دوشتم رواهت در عبدالعبی نمسود رواهت قالا ما بین سا ید سای زر ریبا و زنا و الخمر نقیمت علاماتو گدائی صود عام شی زنا بی عام شی شراب بی عام شی دروشتم قال رسول الله قاسم بن واحد رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اب شرب النهار جسود يخورا دارنگي دعاو بن مالك رواية راضي سلرشتم ابو ررا رواية راضي اشبغشتم بو ويش سلرش را رواية بو حرمت دسود كي دا ټول روایتو جمع کی نسل سلویخ روایت رازی پر حرمت دوسود کی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دستان نمی خیلی دا منافع دا دا فلانے دا و دا اللہ نی لکی یروکا دا اللہ نی یروکا رزق اللہ ورکی دا سی حرفت دا سی کارونمو کو حلال مزدری بوکی نوکری بوکی اگا پیسی را واخلی جمواری را گلی دا اپو گن کی, کی دی اغشته علال دے زرل حرام کړه او الله وای فلدا فلاو ما سلافو یجمع کل الربا ویربس صدقات ربا الله ختمی دا کرو پد کیږي نه پدی تبا کیږي ویربس صدقات و ستا د ام탄 وخت دی اغه وای سړی پد کیږي الله وای نه تبا اسکه ته الله باندې نمکو بسما خبره ده دې د روبو ی الله رښتیا وای آیات دلین دین چلين دین په دنیا کې ساتي او ایمانوالو کلا چې تاسو مامره کوي بو قرض وسره تر نیټه مو کړري نو ولې کوي هغه فقطبو ولې کوي ولې کې استاب انکار دینے کئی لیکن که چو لیکی لگت سنگا د الله نو دی لیکی اللہ ورطا خوضا لے لے نو دی لیکی والی املی للذی علی الحاق املا دوکی املا دا املا پخا مستمیلین باو استاز بیو حدثنا فلان عن فلان اوکی نو درون نو آغزا کیو حدثنا فلان عن فلان نلاندن من غرب الکل کولا زباج معدرسینو او دروسه کې دری ریسا او مستملین بو اواز ده پارا ابن جوزی چې تقریر کو نصوص حساب گسان شمه بو چې دیوی بوجه دې کړې دا علم داسدا روخه دا, دا خو سرته ختم شوې دي فیر یکتوبه او دلی که املادیو کی آقا سو چه پاغبانه ده قرزه ده او دیاریگی لالانا چه رب ده ده وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْهَا کم دینه کی داغنه سو کمی دینه سنگوی آقا سو دلی که کمی آقا سو چه پاغبانه ده قرزه ده تان دلاری جملاو کې پخپلا نملاجو کې ماوین دا پنساف که پخپله نه بوګنه ماوین دیولې کې ودی وايي ای با سړی ساده خځو ورته دا خرابو زميلي تا او پدريشن روپي وخرسي نو بل راځي زدلاویا روپي در کوم نه پاویا نه خرڅوم پدريش لري به خرڅوم نو کدا چې وي نو بل دي ماوین شي ودی وستشدو شهیدن من رجال کوم گوان که نوی دو دو سڑونا کنوی دو سڑی فراجلو ومراتان نو یو سڑ دو زنان یو سڑ دو زنان دا جانا چو خوخوستاسو دو شایدانونا دو زنان یو سڑ برابر پو میراس که دو زنان یو سڑ برابر وشاهادت کې دو زنانه یو سره برابر نو دی وه دو برابر مساوات کوم نو الله نه برابر کوي تیسه برابر دی دو زنانه یو سره برابر ده په میراث کې شاهادت کې دو زنانه یو سره برابر ده په شاهادت کې حديث کې رازي نبی اسلام وي تصدقنا وزانه خيراتك اي زته اوس دینم جان نه مړي جانم ته جاي غوړي خيره تو دینم کم ده او استاوس عقلم کم ده صاحبيو ته تاسو یا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زمو دین کم ده نو دین تا غا کماله چې تاسو پورا مز نه کوي سړي پورا مز کوي د عيب نده اگر بل عزت پیدایشه دا سره ده په چې دا دی او بلهقللی کم دیاتلی کم دی دکه دو د یو سره ن برابر په شات کې د لی کم دی که نه دالی کم دی نه چې اتلی کم د ته ځانله مشره جوړي جوړ کړیلی کم دیغ نهتهولې مشره جوړ ته خو خدا هم خللتې شي دی د ژوند ته ټولو وجه ته دا, دا یا فرنل الله لا ندان دې کوئی په ګلبانی یا فرنل اشیر د خاوند نعمتونو شکرې نوبا وبازي هر وق به هر صبر خو معمولي غو نه شي کم شوي مثال نه دراوري وي پدې کور کې ما د آرام ساونه ويستو نو فرنل بیا انکار شروع کوي یا فرنل اشیر دا خواهن دنیا مطنو ناشکوری کوئی نو اللہ ویند برابر کرد گویو دو جدا کردی دو زنانا ایو سر برابر فراجل و امراتان ایو سر دو زنانا او دی بیا جلو سباسی آری من مساوات که و آری سو سر زان برابر او خدای چې نگی برابر که سنگ زان برابر اے او د باجی جنا دی که سړیم داسي وی په اوګه په اوګه برابرانی وو په شوه د ګاری وای ډوټه يرنه دی وای ډوټه رونه او دی په سړیا یو ټیر کمزور دی په شوه د نګول کالج نه یوې پالیسی په شوه نګول کالج نه یوې پالیسی نه حکومت چلول شي په شوه کده وځو برابرون نو برابرو کنه بیا کال کې بچی تراڑا پښوې هغه ګډ کې ته ولا بچی راڑا فراجل و امراتان و خدای نه برابر کوي ته څنګه برابر هي فراجل و امراتان یو سره دو زنان دو زانا چوخویس تاسو د شاهدانو نه انت ذلا دل په را قاهیر شي یا وید دې ذوالنا یا ربکی اغبل ورتا دا دې لپاره هیر ډیری هیر نو یا ربکی اغبل ورتا ولایا بشوادا عین کاځنه کوي شایدان کله جوغښت شي هیر ډیری هغه به نظر زوري نه یو خبرو کړي سبب شندو هیری اپ ځان نه پوي نه زویلو سبا نہیری ولایا بشودا ان کا جنې کای گوان کلا جوګوستي شي او مستری کېږي چولې کې آغا لګوګړې ترنيټي پوری دا د دې انصاف الله پنيز و اقوامو لشادہ احفظو لشادہ لکل ډېر مضبوط وي د پاره دیر احفظ بیادی گی خواه چه نکلوشی ار نزدی دا چه شکو نکوی مگر دا چه تجارت مخام آخو چه اوی راڑوی دا اخبرتر منزا پزنشت دا پتاس بنکونا چه انه تجارت دا چه وی چه دکندار نا پیسی ور کریو چه واقستو نمالی که اگوان که نو ایک کل چه زره نشه رسوله لیکون کیتا ان گوا تا کا شاید زره مر رسول کاو کړه تا صداکار نی یقیننده تکلیف ور کول دي بیا به سبا څوک لیکینا بیا به څوک شهادت درته نه کوي و شاید سر تروغ نه کیږي مده سر کیږي بیا څوک شهادت نه کوي لیکون کي له تکلیف ور بیا به سبا څوک لیکنه کوي الک ورشه زخت لیکما کلم راڑا، کاغذ راڑا نو کلم بوم آگا راڑی و کاغذ بوم راڑی پوشوی بیا برا زبوری که زر آزم نو دی بناسی بیا با دی راشی یرا اولی که یرا زودشی که نم کن خطا بس زماهیر شي. نو گرده داغا خراب که بیا و اولی که ناوی زنیم پکه ولی تکلیف رسی وین تفالو فینناو فزوقم بیکومو کهو کرتا ازاکارو یقیناً دا تغلیف ورکولې پتااسو وای ریګی دا لانا او به خیټه واستاله او ولاله په زبانه پوا کوي تاسو په سفاره او نن هم ته لیکون کې 15 دین د سفر باندې روان وي لیکون کې نشته 100 روپې ضرورت دې ټوپای کې هول دا ټوپای کې دا 100 روپې راکا بیانچ تا لس روپای ور کری اقل و توپای ورکلا لیکن آسرائی با توپای نوا فیده ناغلی اگه وسیقه دا ها غوا ورسخه کی خودو نو غوا لی دی واقع ورکولا واقع نو پای استعماله نجایزو لیکن پای خرز کرو ناغ پیسو نو بکٹ کئی اص کی خودو امانتو رهن نو سوال نی کئی واخر آدی لیکن کره چه تانگه دی کرو کرای دی واقع استو اغا پیسو نو بکر کهی نو ران کی خودو ازمکا نو آغی نا کمعوض رازی اصلشی نو بکر کهی ورنو حرام خطهی سود ران یو شیده گانا فریان و مقبوضا اغا نو فیده ناخلی در پتی نا فاینا مینا بازو کم بازانو کمانتیو کن بازدازو بازولارا زهر و اخلا زهر توپای نیک دم عدا بیارو مال راکی اما عدا دیگه آقا کاسا چه امانتی گنه ده شو امانت ده آقا او دیاری که دلانا چه رب ده تو او چه چه پت کرده تو نو یقینا گناهگار شو زرده ده شاده ده پت کرده زرده شو دارنگه توحید مسئله ده ذکره ده شہادت دیپورٹ کنا زڑب دی اللہ گناہ کارکی وَاللہُ بِمَا تَعْمَلُ حُنَا لِمًا اللہ پاسی چتاز کوید آلیم سورت کے اول مسئلہ توحید وا یا ایوان ناسو بدو ربکوم یوزل وَإِلَا كُمِلَا وَاہِدَا درمزل درمزل اللہو لا الہ الا اللہو توحید بیارا واستا واللہ ما فی السماوات و ما فی الارض <الْعَرْزَو> خاص اللہ علی رسل چه برادی وکتا و ان تبدو ما فی انفسکم او بتازح کارکړو هغه چې تاسو بځونه کیدی یا سو پټو یاغه یحاسبکم الله د حسابو کې بتاسو پای الله الله به معذبه کوي دا الله معذبه لري سخت ده در نواز شریف خوانی اعتصابی نیشته چه ارزا پوزی نیشته یحاسب کن بی اللہ فصوب بخی چالر چه خوک بیده اللہ عذاب بورکه چالر چه خوک بیده والله هو اله کلی شاین قدیر اوالله ده باسبان قدر اللہ رونکی آمن الرسول توحید ذکر شو یاده توحیدو او صورت کې ذکر د انبیاء او د لاسو اولیاء او کې تعلق ماریامه ملائک هاروت ماروت جبرائیل کفار ذکرو صورت کې د جالوت د فیران او د نمرود او هم ذکر شو يهود نصارا صابين منافقين مشرکین کافرين بني اسرائيل اما کې ذکرو بابیل مقام ابراہیم قبلہ صفا مروہ مشارع عرم او صورت کے بشارتون اڈیر او صورت کے نام مثالونو آمن الرسول اس رسالت ایمان دعوڑی پیغمبار پا کتاب چرالی کلی شید دتا دددرب او ایمان دعوڑی مومنانو وای تولو کلن آمن بللہ تول ایمان داړې پالا د الله ملایکو د الله غداونو د الله پیغمبرانو وای مونږ فرغنه کوو په مزدیو د پیغمبرانو د الله کې چې سب مانو سبنمنه تول مانو عیسا مانو علی سلام موسی مانو علی سلام محمد رسول الله صلی الله علی وسلم مانو تول مانو وکالو وای دی سمعنا من واورد بكر من واورد واطانا اسينا كاتانا اتانا بكر من واورد واطانا من منو منو كانا سود مسلم پکي ہوئے منو کنا بےمان ہیں اسينا بیا د بنک روپې دې یو هغه معنی دی چې کرنټ وایږي د څهره او ټیک دی ځکه چې دلته غل نه محفوظ کیږي نه لکه د بنک چې جاما کومه بیا ډېرو ما منافع کوم دا به کو یو قران مخې دې چا ووري د وعده د الله سره نکوه د شي اتوان مون منل لري چې قران سره وای نمنولو د پاره وایي وقالو سمینا واتوانا وائی دی منگواو ری دا واتوانا منگ امانا لا امانا لا بس منه ندیو سا غفرانا که بخنو کی احراب زمانگا تاتی دیرا کردی دا لا لا یکلیف اللہ نفسن اللہ و سا جهاد و انفاق چه گوڑ چلوی نالا دربانی جهاد ندیخی چه پیسی نیش تو نالا دربانی تغلیب نور کَی اللہ یوتنت مگر داوا بس برابر وس برابر دی لا ما کذبات دی نفسلار دی هغه شی دی نفس وکړو لا ف خیر کی مستعمل و علیه مقدس باتو نفس باندې دی هغه شی چې د وکړو شر کی مستعمل الله من سمغلار ان سینا که منگ نسه مزمون پاسشیوی اللہ منیسا او افتانا یاک منگ نسه غلطی ہوشوا ربنا ولا تحمل علینا عصرانا اللہ مبارکو پا منگ بوج کما عملتو علی اللذین من قبلینا لگستنگا چتا بار کرواغا پا پخانوز منگ باندی اغسی بوج الله منگ نشو جتولی ربنا ولا تحملنا الله مبارك وبمباجه لا طاقت لنا به نيست دې طاقت مون پاري مون برداشت کول نيшон الله د زوي پمون مراولي وعف عنا الله عفو کی مون تا اللهم انك عفو او عفو ایستا و قوخ دا اللہ نعفو کی ممتعا فعفو عنا وعفو الله وغفر لانا اللہ کی او رمضان کی اللہ ایسی بخل کی چی روجماتی چاور کڑے نداغت سکم بخی جانم نوبازی گناہو نئی بخی عفو وردہ کئے دروجی عمر سواب ورکے نتا کو ازي باقي الله واغفر لنا نو بهانو کې مونږ تا مياش د رمضان دي الله ته غفاري مونږ واغفر لنا الله مونږ تعفو کې بهانو کې الله تعفي تحب العفو عفو يقبل فاعف عنا الا مونږ تعفو کې واغفر لنا الله يتغفر ا میاش د تر رمضان ا مونږ یو ګناګار وغ فرلانا اول عشرت رحمت الله رحمت وريږي ورهمنا زمون په حال <سؤال> باندې رحم کی چې څوک نه جوړ دی الله رحم وکي چې شفاء ولا ورکیه اګه څوک قرضدار وي الله رحم وکي چې قرضې تنه لری اګه څوبیا ولادي الله ترحم وکي چې اولاد ولور کی د چا څه مشکلات دي الله چې مشکلات اتنه لري شي انت مولانا کی مددگار زمونږه فن سرنا عل القوم الكافرين امداد کی زمونږه په کوم کافر باندې امریکا الله ډیر اوچت شوي دي غرور کې راغلي بل کلنټانه چه داغنه اخپلی وین زنبادی کی گی زنائی اغدیر مشوه ده نو خلاف منگ لی امدادوی کی چه بلکلنٹن او داغن تابلی ټول کباکو امدادوی کی زمنگا پوکوم کافرو باندی موسکر اللہ علیہ وسلم نزل عليك الكتاب بالحق مصدق لما بين أديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات لا إله عذاب شديد والله عزيز من انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب ومنه آيات محكمات ظنهن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم صيغ فيتبعون ما تشابهن منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأميله وما يعلم تأميله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا وما يذكر إلا أول ربنا لا تزق قلوبنا بعد هديتنا وهبلنا من لذنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا سورت آل امران مدنی سورت دے و سورتون دو قرآن کریم کے درم و نزول کے یو کم نوی فض سورت انفالنا دعوه دو سورت سورت کے اوصلور مسائل ذکر کی گی بینی ہی چکم سورت بخرہ ذکر شیو توحید و رسالت او جہاد او انفاق فی سبیل اللہ سورت دعوت سورتو شو تقسیم دو سورت سورت دری حصید دا اول حصید کی توحید دو او دا حصید دریش پیتو آیتو لکے دے دویم حصید دریش پیتم نا ایک پوری دریم حصہ د 101 نای تر اخره پوری داوا تقسیم هو خلاصه د صورت خلاصه زلګل ګوام په دې اوله حصے کې دری باب دي اول باب کې د اتلس آیاتونه دي او په دې اتلسو آیاتونه کې شپږ امور ذکر کیږي خلاصا اوزد دی اول باب اول باب کی ذکر دو اشفق اومورو یو دعوه توحیدو اللہو لا الہ الا ہو دعوه توحیدو او بیا پدی باندی ادلہ دری عقلی نقلی وحی دلیل عقلی. الحی القیوم دلیل عقلی دلیل وحی نزل علیک الكتاب بالحق او دلیل نقلی وانزل التوراة والانجیل درم دفع داغشبه چه عسان شباکولا انجیل کې رب عزت عيسى السلام ته ابن الله وی هولذي انزل اليك الكتاب منه ايات محكمات هن وملكتاب وخر متشابهات وتازو پويګينا په پو مطلباني ابن الله لفظ دې نداد متشابهات نه دي راز <تصفح> په مطلب په وی غینا ادمي دی زه خبري سلورم تعليم موحدين لرا په وخت د شبهات او د اهل الزيغ اهل الزيغ استاد زړه کې شبهات اچي راتب دعا غواړي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ايزدائتنا وهب لنا ملة من منك رحما انك انت الوه دعا پینزم تخویفه تخویفه پا دولت نبشکیگی او نب پا مطو بشکیگی دولت مثال تو گره کداب آل فرعون فرعون حلاق شو پا دولت بشن شو اکوائی پا مطو بشکیگم قال كان لكم آيات في فياتين التقت بدر كيو ګور مټ ډېرې وقزلیل شو مثال د کثرت پز عمر شپغم تزهید مین د دنیا زينال للناس يحب الشواتي من النساء والبنين من الدنيا نو په اول بعد کې خلاصہ ذکر دیش پا گو مورو <coughs> دعوه دستورت تقسیم خلاصه منگوی ربط ما سبقه سلا فاتحه که ویلو ایا که نعبدو و ایا که نستعین نولا آل عمرانا ولا نستعینو آل عمرانا کما فعل النصارا نو سارا او غوړي موږه د عمران پرسته شنه کوو رب تنانی رب ته مانوي مخک ضرورت اخر کې ویلو فانصرنا على القوم الكافرين نږدې سورث پرسر کیواي الله لا اله الا هو جردین <coughs> انکار کې نو کافر څنګه الله لا اله الا هو یا مخ کې سورۃ کې تفصيل شوی د یهودو نه په دې سورۃ کې تفصيل کېد نصاراو زالین و زاحت یا مخ صورت سورۃ کې رسالت باندې شوبات نه ذکر شوی دو پاتې شوی نه په دې سورۃ کې داغ دوم راغلي جواب نه کئ دی وځنا دا سورۃ مخ کې سرا متصل لار امتیاز صورت دا صورت د قران کریم ممتازه لا پدی باندي چې پدي سورته د پنځو بزرګانو پنځه قوالشتي او نور قران کې لشته دا یې پدي کې تاسیس د جماعت د पारा پنځو سر ذکر کړی او نور قران کې دا یې دا صورت پدی باندي چې سورته کې کامل رد د عیسایت کامل رد د عیسایت پیو سڑا داوائی چیزا کامل رد ازدکم دی عیسایت ناغدی آل امران کی طول عیسایت چی نو پشپا گوسولو بانی کردی دی عیسایت بنیادا پشپا گوسولو بانی دا پشپا گوسولو بانی دی عیسایت یو دی عیسایت قیده دا دا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ټول دنیا ته نظر را ديګل یوا جاره بل ویرا ديګل دریم اصول د احیات دار چې رب لی زته د عیصال اسلام د دی دین مذهه در دریم د احیات اصول دای چې کتب سابقہ بخاری کتابونه هغه تصدیق کړي د دین د احیات اسلام سلورم تسلیس واي عقلم ثابت دی اوه عقلم تسلیص مریم اقنومه الله اقنومه عیسی پنظم منخصړیا موحدین یو منکل شرک کړي شپغم د عیسی علیه السلام شکل د انسان دی او پکې نه د خداه خداه توپ پکې نه نه رسول دی د اشپا اصول دي د عیسایته د عیسایت پرد کې چزومره کتابونه لیکل شوي دي نا و ګوره نه دا اصول ذکر کوي اشپا کو کې دوپاره و اصول دي د عیسایته یو اصل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول دنیا ده پاره نه دی یو واجب دریم اصلې دا چې را بلی زته د عیسی علی السلام د بین صفه دی دا پوخانو کتابونو د عیسای تصفیه کوي څلورم اصلې دا چې تسلیسه اقنومه مریم اقنومه الله اقنومه عیسی دته تسلیسه کېده وای دا ثابت دی عقلانه او نا بنزم دا چې موږ موحدین یو موږ شرګ نه لګې اشپاغم دا چایسار اسلام په شکل د انسان کې الهاله دا اشپا اصول دي د ایشاعت پرد کې جسمر کتابونه لیکل شوي مداغ اصول راغلي اورت ته کوي لکه د ایشاعت پرد کې بهتر کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیع علی رحمت بہتر کتاب لکره سلو جلدو کره التعالیق الفصیح لی من بدل دین المسیح دارنگی دو عیساد پردکی دو نعمان علیسی کتاب دی الجواب الفصیح لی من بدل دین المسیح دارنگی دو عیساد پردکی اظہار الحق للخالق سنور جلدو که مولانا رحمت الله بہتر کتاب لکھره ده اظهار الحق للخالق اردئی که مولانا محمد ترقی عثمانی کراچه والا اغد اظهار الحق لگه ترجمه کڑه ده مختصر در کتاب نوم اردئی که لکھره ده عیسائیت کیا ہے در کتاب نومی ده عیسائیت کیا ہے داږيم دا اصول لاغي دي او کلامي پکړه نو دا ایساید کیا ہے اصل کې دي زار او حق دا مولنا رحمت الله هغه سره و چې هندستان کې انګريزان اوله غل زمن چې جنون پادري سره لیسوک مناظرو کی یو پادري راو سروه چتیش تش صورت فاتحه باندې درز لري تر ازونه غل مولانا رحمت الله ادغه مناظره وشوا ناغله شکیس ور کرا نا انگریز تو حرام قوم ده اغه یی چذل جوړ مسیدان دي شر جوړی جوړ ختمو غاری تاغه بن خپو چ دومره تاوانو خپل برتانی درا وست او د اون غټله مناظره ناغه ته بچا ویلی اغلا او تښتیدو ا رحمت الله د دی بلوچستان فلاری بیاروانو ابیا آب مکیته تل نو چه آغا پادری بیاد ترکو تا تلره اغا وقت سلطان عبدالحمید وخور اغا وقت که علتا خرق گمراه کرو بیا ویشتا در صوب چه ماس رو باسو کی یا تازم قبول کی نو سلطان عبدالحمید در مکی گورنر تخطو کو چه صوب سرعیوی نو را, را دیشی علیم چه باسو کی نو مولنا رحمت الله نو مناظره جوڑا شوار نو مولناوی زمان واج بس منالتاق خپل دلائل ہوا ہے نو زمان کس ناس دیو پرده کی او خبره کوي جواب کئی نو اگا پادری خو دلائلی ہوئی او بیاوی حل من مبارزن سو چې زما د دا خبر جوابو کی نو مولنا رحمت الله را ہوا دیو نو شداشو کتل پادری دیو خو دل طرح پس را را دی نو لاندی سن بھائی او پاس اٹھاٹے جو ویزه خېټې کې ملي درد دې ززم نو نار ناڅه دنګلې نو دا دويمه پیړې روانه ده لا لا د حاجد بنیشوي لا را ور راوزي وښوي اغه رحمۃ اللہ اغه مولا رحمۃ اللہ به کتاب لیکل اظهار الحق د سعودي حکومت او شاهر کړي څلور جندو کړي اظهار الحق للخلط پدې ټول کتابونو کې ځگاه شپق اصول راغلي اورت کوي او آل عمران کے د وې شپق اصول ماتي د عیسايت کامل رد امتیاز او صورت په صورت کے کامل رد دي د عیسايت ناول شپق باب کې شپق مور الف لام میم الله ډېر خپي الله لا إله إلا هو الله جدي نشت الزوغ لا تباعدت مغراغا الحيو أغذي جنده هميشا القيوم أغذي مدبر دارشي ولار فالسو مدبر دارشي دليل عقلي دعوة دليل عقلي نظر علی کل کتاب بالحق را دیگر پتا باندې کتاب پاک سرا دلیل وحی تصدیق کون کتاب جمعخه دغنه لري او را دیگره تورات او انجیل دلیل ناکلی الله تتخذو من دونی وکیلا تورات کوم دا مسلوه دنه مخکې هدایت دې د با خلقو آولی او اولی گل فرقان چې فرق کوي په مزاګو باطل کې یقینا اګزان چې کفر کړه دایتون دالانه دیره په عذاب سہو او الله زورا ور خوند دبدلا او سلو یقینا الله نه پټيږي باو اس فوکتاو نه برا لا فاعل ایشون ولا فی السماء الله ذاته چې شکل جوړه استارته په بچدانو کې څنګه چخوا خویداله لا اله الا هو نيشه زوګل دي با د مگرغه زورور حکمت والا والذى انزل اليك الكتاب په دغه شبه انجيل کې ابن الله ویل و ابن الله لفظ د متشابہات او نده تا اس پوئی گئی نا پو مطلب بانده ابن زیدتو و ای ابن دوستو دوست و ای نحنو عب ابنا زامن دال یعنی دوستان دال اللہ رسولت مائده کی رازی نحنو بناتو تاریقی نمشی علن نماریقی نممم دا تاریق لونه که دوستان نو ایبا نا پو مانا دو دوستا اللہ ازداد دی کتاب باز داغه نا دی آیتون محکام اغیری اصل دی کتاب او نور دی متشابه سو محکم دیو سو متشابه محکم سو ناسخ متشابه منسوخ یا محکم چې حلال او حرام واضح وي متشابه چې واضح نه ده محکم اغه چې احتمال د تاویل یو لري متشابه اغه چې ګڼ احتمالات لري یا محکم اغه چې معنا او پا مطلب سره پويږي متشابه اغه چې په معنا او په مطلب نه پويږي یا په معنا پويږي په مطلب نه پويږي بل يداه مبسوطتان دړل لاسونه د الله فراخ دي د لاسن نو الله پخپلخه پويږي احمانه باندې پوشو خو په مطلب نه پويغو متشابهه اغه یا د جن په معنا پويګ نه په مطلب الف لام میم الف لام محکم جدي ام ال کتاب دې دې اصل دا کتاب یا علم الكتاب دوی دې معلوم الكتاب علم الكتاب معلوم الكتاب پدې پوری ځړې واواخر ومتشابهات انور دې متشابه چې په معنا او په مطلب نه بوږي پسا غسان چې دوی په زړونه کې راغلي چې زړونه کې فَاتَّبِعُونَا مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَذِى الْوَرَبِ يَذْكِيگي تابې کېگي ما تشابه منو دې تابې شي داږي پسې چې مشهابي وي معنا مراد یې سره معنا مراد یې سره مشاهبي بیاغه پېږي داوی لري ابتغا الفتنه دپاره د طلب کولو د شیر کو شیر تلپ ده د ده طلب کولو د انتباس ده پارا ده طلب کولو د شبهاتو ده د ده طلب کولو د فساد اخفل ترمنزا فساد لڈائی بایمانا او ده د ده طلب کولو ده غلط مانی وما یا لموتاوی لہو إلا اللہ او نا پوئی گی پو مانا داغا مگر اللہ یو اللہ پوئی إلا الله وقف بس امام سے بوئی خبر ختم شو ور راسخون فی العلم ذا زبان کلام شو اشوافی وئی نا ور راسخون عتق دے اللہ پویږي او راسخین فی العلم پویږي لیکن در راسخین او تبدلته به اهل زیغ ویل دي نه ده وما یا لم الله نپويږي په سيما نه داو د مگر يو الله ورثقون فالعلم انا ورثقون او کل خلق په علم کې سات بیتين يا راسقون فالعلم مستنبتين مجتهدين اگر شتاه کوونکی په علم کې واي آمنا به مونږ ایمان راو دول دې زمنګر عبد الله طرفا سچ دی الله مراد دې باغې زمنګي ایمان فائدہ پکې څه و نما غني فائده خولې سورج باکرې چې موږ شروع کولا غني فائده دي سو افعال داسې دي چې دا غي پلیم باندې نه پوي نو مانه وي نو څاګوالو داسې مانل وړل چې پلیم باندې پويږي دا کمال ایمان دی اپنا اخلی مگر اکل مان ربانا لا تزقل منا واستعلم ال زیغ چکل شبات اچ نو دعا غواړه اے رب مکه کو زول زول زمنه پس دای نه چتا مون له دا ترا کړ الله کتاب دلاس کې را کړې ناش دان چې ال زیغ وای چې سو الله صلی الله علیه و سلم وای نو خدا از دمونگ زلونا که کو ما انسان اگه مثال نبی علی اسلام فرمائی لکه د چه رک بانه دا پا بای بان که یا مقلب القلوب صبیت قلبی علا تواته که اللہ زمان زلو پا دین مضبوط کی دعا گوارا یا مصرف القلوب زلونا د انسانا پا میز دو دو گوتو دا لائکی اڑی را اڑی سنچو خوخی اے اللہ زمانگ زنونا اخپل دین باری مضبط کی ربانا لا تزیق قلوبانا اے ربا مکہ کو زمانگ زنونا پس دارینا چیتا منگل ادایت را کرو او باقی منگلارا اخپل دے طرف رحمتان کلکوالی پا دینو تصبت فی الدین دین باری اللہ مضبط کی انکا انتل وهاب یقینا ته ور کوم کې الله ته وهابي الله ته وهاب نو موږ شو وهابيان نو ته وایې ابليس ته انکا انتل وهاب موږ وهاب ته منسوږي وو عبد الله نوم دې نو اینکان تلوحاب پخواه دا لفظ با کلا کلا دا استاز و دا هندو دو کندارو اگه نبا سامان لاده پیسی نور کولی ناغه هندو بس دینا پس سامان دلن ندر کن تا مالا را نرکوی خواه او دریت ممبر بند اماندارو دا فلانه هندو چې ده ده وعبی شوی ایده نا سودامو کوی هندوی وعبی کرو نجی بیا پڑ سامانوی مخکنه کاتا ٹول مافا نور پیسیسونو چې غواړي در کوم نو بیا تقریر کرو اماندارو اغای اندو سمشوی ره وابی توبنا خیر دکو سودا کوئی نو کوي اغای اندو وابی کرو اینکا انتلو حاب حضر شیخ القرآن اللہ دی رحمتونو لیگی اغاوی سی برا دی دا تماکو دا خلق کری و تای مانی کتاب کلی کلی دی چه کمان پڑی که چه تماکوشن سالویخ کارو نور پاسلو مارانی نا دا خلق مانی که ولی نا نمایش نشه مانی کولی دا دا گٹی و شیر یا پیمی یا تماکوی دا خلق گٹی آوری نشه مانی کولی وی خواه وی ورگ تابن فتوال اگی وی آقا تا بل کلی دا شو نا چه جمع شو اگر مسافر و سلور ورکا تو کړه ویزم ما کیودره ته میماندار د مسافر دوباره کوي زې اواز وی ولی ما خبر درته بیا کوم خداموس شوي ګور نه دی ویچا دوباره غوډ چاو نه کړه ما مسافر وي نو دښتاب باندې ډره پاتې کیندنه ته مخه شې سلور دی وکړه انده مس خوشی نه دی زګ ابتداء د نفل والو شو ابتداء مفتر سل فر متنافل کیږي نه د دې ویوری کا ترڑی کے نن فتوال اگی ویزو اور پسیت